Õigeusu huvilistele Mais 2024 räägib isa Rauno Piedarinen muuhulgas sellest, kas koosneb ainult tugevatest usklikest või mahuvad sinna ka nii nimetatud tavalised kristlased. Saate lõik on võetud Eesti Apostlik Õigeusu kiriku teoloogilise instituudi täiend koolituselt koguduste töödegijatele tänavu kevadel. Tõlgib isa Mattias Palli, Ja saate on kokku pannud Piret perigita riim. Head kuulamist teile! Ja ajatuksia siitä, kuinka kirko on määritellud uskon. Mõned mõted sellest, kuidas kirik on usku määratlenud. Mut ensin on sanottava, et meillä ei ole määritelma, mikä on kirko. Aga kõigepealt peab ütlema, et meil pole täpselt määratletud, mis asi kirik on. Võibolla sellepärast, et kirik on elav organism. Meil on kujundeid metafooore näiteks seda, et kirik on Kristuse ihu, aga mitte sellist lõpliku ammendavat definitsiooni. Ja ortodoksse kirkon dogmatiikassad ei uskon opissa nii sõnudu eklesiologia, nii see on osa kristologia. Ja õigeusu dogmaatika raamedes eklesioloogia õpetuskirikus on osa kristoloogiast, õpetusest kristuse kohta. Meil on küll õpetus kristuse kohta, aga mitte niivõrd selle kohta, et mis kirik on. Mul oli jaskus dogmatiikan tentisse küsümis, et see oli suuline tenti, et rukoilega Jumala. Mul oli korra dogmaatika suulisel ja küsimus, et kas Jumal palvetab. Miedib vähän ja seda vastasin, et ei. Ma natuke mõtlesin, ütlesin, et ei palveta. Professor ütles õige, kelle poole Jumal ütkab palvetaks. No jah, meil on pääsääntõsesti rukouks, et Kristuksele. Kristuksele. Nüüd üldiselt meil palved enamasti on suunatud Kristusele. Aga enamasti iga palve lõpus on selline nagu öeldakse lõp, lõpuinnistus, innistus, kus me meenutame tervet kolm ainu jumalat, sest sinu isa ja poja ja pühavaimu päralt ja nii edasi. siis liturgias see ehtoolis osa, nii see kohdistu isää. Aga liturgia no, armulaua osa selle palved on suunatud jumal isale, aga püha vaimu poole on meil väga vähe palveid. Ja süü on see, miga tuli esile tuossa professori taidusse Ja põhjus on just selles, mis selles loos eksamist välja tuli, et pühavaimu ligiolek ise on juba palve. Et Apostel Paulus ütleb ju, et mitte mina enam ei palveta, vaid vaim palvetab minu sees ära ütlemata õhkamistega on see vist Eesti ära. Ja sõnale vääres, nii meil on kaks rukousta pyhälle pühale hengele. Tunnetu on tämä taivalne kuningas. Kui ma ei eksi, siis meil on olemas vaid kaks palvet pühale vaimule. No üks on see taevane kuningas esimese aastatuhande ajal ühtse kirikku ajast. See toine rukous pühele hengele on siis helluntain eksapostilaari. Teine palve pühale vaimule on nelipühi pyhi, No on üks laul pärast kaanonit lauldakse. Pühale vaimule eti palveid ei ole küll aga isale ja pojale kirkkomääritteli oppia nämä uskon tunnustukset tarvittiin kastetta varten. Nyt opetuse määrätlemisestä usko tunnistukset oli neid loeti ristimise puhul ristitavad loetlusid Siis kui vainud vainot loppu virallisesti 313 sen jälkeen tuli suuret määrät ihmisiä aikuisia ja ihmisiä kastettavaks Kui tagakeusumiset lõppesid no aastast 313, siis tuli suurel hulgal täiskasvanud inimesi ristimisele. Kui seda ajastut vaadata, siis jah, ristimisele hakkas tahtma inimesi, kes ei teadnud risti usus tõeti midagi. Ja nende jaoks oli vaja siis usu tunnistusi. Nigean synodissa, joka oli ensimmäinen yläinen kirkolliskokous 325 ja sitten Konstantinopolissa 381. See meie praegune usu mida me kasutame, see määrati kindlaks Nikaia esimesel kirikukogul 325 ja Konstantinopoli kirikukogul 381 Nigealas Konstantinopolilainen konstantinopollilainen Ja siinä aina kun luemme tai laulamme sitä liturgiassa, niin kuulemme jo, että siinä on kristologinen, muun muassa tämä tosi tosijumala, Jumalasta ja syntynyt ei luotu. Ja siis nämä kuin, kristologisen opetuksen perusteet on siinä lueteltu. Kui me seda laulame või loeme, siis me ju saame aru, et seal on sellised põhiõpetused Kristuse kohta, et tõeline Jumal, noh, Jeesus Kristus, tõeline Jumal, tõelisest Jumalast sündinud, mitte loodud ja nii edasi. Ortodoksine oppi on, seda ei voi määridele tühjendavasti. Võigeusu õpetust ei saa kuidagi ammendavalt määratleda. Me ju räägime Jumalast ja loodu ei saa kunagi ammendavalt loojat mõista ja ka tema kohta midagi öelda. Ehkä ka vertaus on see, et tiedate, et nämä meripurjehdusreidid no merikarta on merikarta merkitu ja siellä on niide väelamerkeja. No võibolla hea võrdlus on see, et kui on purje laevate tiid kindlaks määratud meres, et siis on need või mis seal on, mis määravad, et kus vahelt sa saad purjetada. Et see ja see on nüüd ohutu turvaline tee. Ja näise ülesse kirkulisku kookse kirkko on määritelle äärirajad suhnille, et asti oled vielä kirk on sisäl. Ja võib öelda, et need kirikukogude usutunnistused definitsioonid, need on ka nagu, mis, mis määravad kindlaks selle tee, millel me võime ohutud õige õpetuse piires püsida. Ja sitten ne isoäidid ei sillole nii väli, et mida he teoreetisesti ajatelevad. He ovat nii kui kirkolaivassa mukana. Ja siis need memekesed, kes võib ei oskaks kõigile dogmaatilistele küsimustele täpselt õieti vastata, aga nad ikkagi on selles kirikulaevukes ja nad ikkagi püsivad selle tee piirides. No, Kirkkolaivan osalta on üks merkittävä huomio on see, et on olemassa olennaisia ja epäolennaisia asioita. Nüüd kirikuõpetusest rääkida siis on oluline, et, et on tõesti olulisi ja mitte nii olulisi asju. Põhimõttelisi, mitte põhimõttelisi ja Võik, võiks rääkida ka, et kiriku pärimus või traditsioon, kas see on suure või vähese algus tähega? Ja nüüd see, et erotta, mikä on oleelline ja mikä epäolelline, nii see on sitten niiku teologien ja opettajien, pappien ja teologisesti koulutetu ja maallikoiden asia. Ja teha vahet nende oluliste ja mitte oluliste vahel selle väikse ja suure tähega pärimuse vahel. See on teoloogide, vaimulikud ja igasugu muude kirikku õpetatud inimeste ülesanne. No mina on viimesed üli kümnevuot alus saamelaisten, ortodoksi saamelaisten pappina Lapissa. Viimased kümme aastat olen olnud õigeusus saamlaste Lappimaal nende reestriks. Neil on oma kombeid näituseks matuste puhul. Muimoodi see, et vainejalle, kun on ristikaulas, ei saa koskaan laita kiinni seda, jos on ketju tai nauha. Näiteks see, et kui lahkunul on ristkaelas, siis see ristiket peab alati lahti jätma. Öldakse, et muidu hakkab teda seal kuidagi pooma sellesi. Mina sanan, et see on epäoleen asia, mutta heille see on kyllä aika tärgi. <laughs> Mina ütleks, et see on nüüd epäoluline kiriku pärimuses, aga nendele väga tähtis. See on, sen takia, et ta on tärkeä, et see on myös seurakuntien toiminnassa on oleellisia ja epäoleellisia asioid. Ja eks iga elus ja kõiges on neid olulisi ja mitteolulisi asju. Ja tihti peale need mitteolulised asjad viivad väga palju ressursse aega ja vaeva, mis võiks kuluda tähtsate asjade peale. Teoloogid puhu, et kirkon toiminnassa on soteriologinen kriteeri. Teoloogid ütlevad, et tegevuses on oluline soterioloogiline kriteerium, ehk siis päästmisele õintsusele suunatu on oluline ja muu mitte nii oluline. Kõike võib selle järgi nagu hinnata, kas see tuled kasuks inimeste liikumisel pääsemise poole. Esimerkiks tämä tilaisuus, et jos kokondumisen jälkeen emme ole vähel lähempana Jumala, Kuin ennen. Võtame kas või praeguse selle meie loengud, et kui te pärast seda pole kas või pisut liikunud Jumalale lähemale, siis see on luhtaleinud Tämä ajatus johtaa myöskin siihen, et jos ta ei kirkko opettaa, nii see ei ole samanlaista opettamista kun vaikka matematiikkaa opetetaan. Kui kirikus või midagi õpetame, siis see ei ole päris sama, mis õpetada, no, näiteks matemaatika. Et selle eesmärk ei ole seda, et me saame üha enam teada, vaid eesmärk on see, et me jõuame jumalale üha lähemale. Nyt vähän takaisin tähän dogmaattiseen määritelmään, kun kysytään, että mitä tapahtuu niille, jotka on ortodoksen kirkon ulkopuolella. Tulen korraksi takaisin sen näitä määrätluste juurteja ja kysyn, että missä saab nenteestä, kes on väljaspooloikeusukirikku? Tiedän, että on semmoisia ortodokseja, pappi, jotka pappeja, jotka sanottu Helveti jõuduvad kaiki küll. Ma tean, et on sellised õigusklikke ja sellised preesteid, kes ütlevad, et põrgu lähevad kõik. Mutta küll väidan, et oikea vastast me emme tiede. Aga mina väidaks, et õige vastus on see, et me ei tea, me ei kommenteeri seda. Et mida me teame on see, et kui me selle õige laeva tee peal püsime, siis me liigume Jumala riigi poole. Toiset haluavat kulkea tätä kautta. Mõni tahab sealt natukene teist teed minna. Olka hüva. Palun. Emme me voi sanoa, et onko sille kivi tai ei, me ei tiedetä. Me ei või päris kindlalt öelda, et kas seal on karid või ei ole, me ei tea seda selgelt. Varmasti monet pääsevad perille. mutta siis see, niiku, emme voi kommentoida seda, koska see on niiku, kysymys, johon meillä ei ole vastaust. Kindlasti paljud seal jõuavad ka sihile, aga me ei või seda kommenteerida, meil ei ole vastust sell sellele küsimusele. No seal Lapissa on usk, meil on isojärvi, inarijärvi, kus on 3000 saarta. Meil seal Lapimaal on suur inarijärv, kus on 3000 saart. Ja ne saamelaiset sanu, et ei arvitse merikorti, osaame kuld. Kohalikud ütlevad, et meil pole seal mingit kaarti vaja. Vanad mehed teavad seal iga kari iga koha. Aga lapsed juba ütlevad, et ja mitu korda on kivi peale kinni jäädud. Tähes liitui muumas tähel ekumensen kansse See on nüüd seotud ka nii nimetatud ekumeenilise suhtlusega. kirik tunnistab teiste kristlike kirikute ristimist... Siitä on meil olnud pieni kiista Suomessa juuri ortodoksisen kirkon piirisse. Meil Soome kirikku sees on olnud väike vaidlussel teemalilja aegu. Meil on üks väike rühmitus, kes ütleb, et kui näiteks üks luterlane pöördub õigeusku, et siis ta peab minema Kreekasse ja saama ümber ristitud. Meil piispainkokous nüüd andab lausuma, nii on mukaan, näin ei tarvitse tehdä. Aga meie piiskopide kogu on andnud nüüd ringkirja, milles on öeldud, et niimoodi ei tehta. Ja patriarh on ka samal seisukohal. Ja nüüd, kui ajateleme, et me tunnustame Rooman kirkon kaste ja vaikka luterilaisen kirkon kaste, nii totta kai meil on palju ühteistä heinan kanssa. Ja see, kui me ütleme, et me Rooma ja Luteri ja mõned ei ristimist tunnistama, see tähendab, et meil peab olema nendega ikkagi üsna palju ühist. Ja muuten, nii see heidän hengellinen eetos, emme kommentoi sitä, koska puhume vain siitä, et me tunnemme. Aga nende vaimsuse, vaimuliku eetose kohta, no, selle kohta me ei oska eriti öelda, et me peame seda oma ohutut laeva teed kulgema. Kirkkohistoriassa tapahtu 400-luvulta eteenpäin sellane vähittäinen kehitys, johon vaikutti muun muassa uusplatoninen filosofia. Kirikku teologiassa alates viiendast sajandist algas selline areng, kus avaldas palju mõju uusplatonistlik filosofiaa. Või neoplatonistlik. Sida on tullu selline meile ortodoksele vahe. Ja sellest on meile õigeusulistele saanud nagu mingi kivike, mis on kinga sisse läinud, et on, segab natukene kõndimist. Ma hoiatan juba ette, et ma lihtsustan asju oma jagusest, mis et siin ei jõua väga sügavuti minna. Oli selline autor nagu Dionüüsius Pseudoareopa Kiit, kes kirjutas näiteks taevasest hierarhiast. Ja seal teisti Jumala on ülimpäne ja patriarkat ja metropoliidad ja arkipiispat ja piispat ja arkimandriipad. Ja... ja no sellega liitub see mõtteviis, et kõige kõrgemal on Jumal ja siis tulevad patriarhid ja metropoliidid ja piispad. Siis kõige madalamal on tavaline koguduse liige. Ja see oli nüüd üks tegur, mis, mis selleni, et ka liturgias tekis see vahe sein ikonustaaseks et rahvas on siin pool ja vaimulik kond seal pool. Ikooni sein on olnud alkujandamine madala. Kuju sein on algselt olnud selline madal, madal selline võre, mille peale oli ikoone kinnitatud, aga mis niimoodi selgelt ei eraldanud. Mutta tämä pseudodionysiukse opetus osalta vaikutti siihen, et siihen tuli tämmöinen no, täysi seina. Aga vähemalt ühe tegurina see teodionysiuse opetus avaldas oma mõju että et sellest sai selline kinnine vahe sein Enam vähem kinnine. Ja sitten vähitellen tapahtu myös see, et liturgiassa kaikkia rukouksia ei enää luetu niin, et kansa kuulesine. Ja sellega seostub ka teine asi, et liturgias Mõningaid palveid ei loetud enam niimoodi, et kogu rahvas neid kuuleks. Vaid Reessid hakkasid lugema neid salaviisi vaikselt. Ja kooro algas siia päälle laulma pid pidemad ja pidemad laulud. Tähtis on Ja koori jälle selle aja täitmiseks laul laulma selliseid püha pikemaid laule. Jumalan palveluks on toimita aina, sinna täytyy olla vihite pappi tai piispa, mutta oleellinen on see Jumalan kansa. Nüüd et Jumala teenistust pidada, selleks peab olema pühitsetud piiskop või preester, aga oluline on ka kogu Jumala rahvakohal olek. Ka näiteks keelelises väljenduses, et ei ole tegelikult õige öelda, et preester teenib, preester viib teenistuse läbi. Tegelikult see teen ja teenistuse läbi viia on Jumala rahvas. Ja jos katsume neide ehtoolisen liturgian rukouks ne on lähes kaikki monikossa me. Kui me nüüd vaatame liturgia palveid, siis nad on kõik peagu kirjutatud. Mitmuse esimeses pöördes meie toome sulle, meie palume. Ja võibolla kõige tähtsamana see koht, et kus me palume, et Saata oma vai meie ja nende eesseisvate andite peale, harmulaua leivaa veini peale. Tässä on se ehtoollis leipä lautasella ja malja ja sitten Jumalan kanssa. Ja se ei mene sillä tavalla, että pappi siunaa sen leivän ja se muuttuu ja sitten kun ihmiset osallistu, nii ne ihmised ühdistuu Kristukseen. Et... Kui meil on nüüd siin on armulaua leib ja veinikarikas, see ei ole päris niimoodi, et kui preester on nad õnnistanud, inimesed siis pärast neist osa võtavad, et siis sel hetkel need inimesed pühitsetakse. Ma on siis seurakunta, joka on siis ülentekääme südämemes, et Herran puoles. Koko seurakunta on kohonud sinne Jumalan valdakuntaan. Vaid terve kogudus on tõusnud sinna Jumala riikina, kui me rääkisime, et ülendage oma südamed Nüüd siis, kui epikleesi palves on öeldud, et läkite püha pühavaim meie ja nende eesolevate andide peale. Ja siis seurakunda muutub sinna Kristuksen ruumiiksi. Siis koos sellega terve kogudus muutub Kristuse ihuks siis kirkko, see on kirkko. See on kirik, Kristuse ihu. Ja see ikkagi sinetöidan, sitte kui sihe siie ehtol, on nagu see viimeinen... See saab oma pitseri viimase kinnituse siis, kui armulauast osa võetakse. Katsokaa nyt se kontrasti, että kun ei kuule niitä rukouksia, eikä näe, mitä siinä tapahtuu, ja vielä jos se on sellaisella kielellä, jota ei ymmärrä, kirkoslaavi tai muinaiskreikka, niin ei sinne jää muuta jäljelle kuin se fyysinen se ehtoollinen vastautuminen. Ja kun nyt on niin että, että me ihmiset ei kuule neit palveit, ei näe, jopa Ja see, kui kuulevad, siis on see sellises keeles, millest aru ei saa seal kirikuslaavi või vana kreeka keel. Siis nagu midagi muud ei jää, nad võtavad küll armulauda vastu, aga seda konteksti ei tajuta. Meil ja mõnel pool, vist ka mõnel pool kreekas on, on selline komme, et kui suri kuju on suurel laupäeval kesed kirikud, siis selle peal toimetatakse liturgia mutta me toimitamme myös koolulaspalveluksia. Ja ma olin nüüd valoksessa, niin ei ollut suuri launda, on oli 60 koolulastes. Piispa toimiti selle keskellä koolulasten. Või näiteks tehakse mingeid laste, Jumala teenistusi koolilastele, et ta oli just voolose piiskopkonnas. Siis oli niimoodi, et kuskil keset kirikut või kiriku nähtaval oli laud pandud ja piiskop pidas seal teenistuse ja need lapsed olid ümber. Ja ta ütles, et ta teeb nii ükseid teenistusi iga kuu korra. Muuta siis, tässä nüüd tämä palu tapahtu 1900-luvulla eri süüste aga et ta aleti lukea niitä liturgiarukooks ja ääne. Selline tagasi tuleks naasmine selle vana varasemate kommete juurde, et loetakse... Kõva ajalega neid palveid ja palju muud, et seal kas nüüd 20. sajandi lõppu kümnenditel siin seal. Ja useimise orturaksise paigaliskirkus, see on ihan nüüd küll normaali käydend, et osallistuvad usein säänelisesti ehtulis. Ja samuti see, et käiakse tihti armulaual, et eriti see on paljudes õigeusukirikutest tänapäeval normiks. Siis 1960. luvulla on, mina muistan, et ihmiset kävi ühden kerran vuodessa ehtolus. Ma mäletan, 60. aastatel veel oli nii, et inimesed käisid korra aastas armulaual. Ja kui keegi läks muul ajal kui kannatus nädalal armulauale, siis kõik vaatasid, et see peab ikka mingit patu olema teinud. Dodok! -do. Kirkossahan on aina ollut see vaara, et ta sündüü lahkoja. Kirikus on alati olnud see oht, et sünnib lõhesid lahkuuskusid. Ja eriti veel seda, et sünnib selliseid superusklike mingeid eliiter rühmi. Sellasi, ei olla, et ka ei halud alla, et... Tavallisten tuomusten ne ei halua olla meidän kanssa tekemisissä. Sellised, kes ei taha tavalliste inimeste meie sukustega midagi tegemist teha. Kirkon kanoonid siis säädökset sanoo silloin aika varhain jo, että jos kolme sunnuntaita on poissa ehtoolliselta. Kirikkukaanonid, juhised ütlevad niimoodi, et Kui keegi on kolm pühapäeva olnud no, ilma see mõjuva põhjus, et ta kirikust armulauvalt eemal, siis ta on ennast juba kirikust lahutanud. Emme ehk ota seda nüüd kirjaimelisti, mutta, mutta see ajatus on see, et normaali tila on see, et osallistumme säännöllisesti. No ega me seda nüüd kuigi tähtähelt ei järgi, aga normaalne olukord on see, et me võtame armulauast korrapäraselt osa. Vainot loppuivad 313, nii suured tuli kirk. Kui neljanda säändi alguses tagakeusamised lõppesid, siis tulid suured inimhulgad kirikusse. Tegaristi usust ei saanud kohe riigi usundit, aga ta oli lubatud ja see oli nagu selline hea toon olla kirk Kristlän. Adelka ka asti oli niiku piened uskovaste vainojen vainojempelasse kokoondunud üksityiskodeisse. Ja... No, enne seda olid suhteliselt väikesed usklike rühmad kogunenud kuskil kodudes ja majades ja surnuajadadel ja nad tõesti kõik, kes irikusse kuulusid, võtsid seda väga tõsiselt Mut nüüd sitten alku tulla sinne kaikki ne kaupungin valtuutetut, jotka oli enne vainunud niitä ja ilmi andanud ja kaikki tuli sinne. Ja me sinne eturiviin ja olivad hüvin, kovasti ja. Et Nüüd igasugu linnanõunikud ja muud, kes olid enne kristlasid taga tagakiusanud ja nüüd tulid ja võitsid muidugi kohe esireas koha sisse ja, ja olid tähtsust täis nämä vainujen aikana eläneet kristidid, nii niistä mõned lähti erama ei. Iga tahes seal neljandal sajandil nii mõnigi kristlane, kes oli tagakiusamista ajal enne elanud, see läks hoopis kõrbesse. Nende meelest ei olnud see vaimenam enam nii tugev ja õige, kui igasugu tähtsad ninad hakkasid kirikusse tulema. Luostareita oli jo, vois sanoa ainaki erakolaisuuta oli jo aikasemmi, mutta nüüd see nii lähti. Kloostreid või pigem sellist eraku elu oli enne ka, aga nüüd sai see nagu tõsisema hoosisse. Ja selle ajal sellised superkristlased, et nemad läksid või need vaikselt nagu suunati kloostritesse, kui need juba hakkasid olema. Ja see riski oli, et te tulla ja tämmese kirkkokirk Ja tekis see risk, et kloostritest saavad see kui kirikud kirikute te sees. Mutta nää suuret, siis ehkä just Pakomios suuri ja Basileus suuri, jotka teki luostarisääntöjä, niin heillä oli aivan keskeine periaate, että näiden luostareiden asukkaiden on säännöllisesti käytävä tehtollis liturgiassa. Aga on, etks Bahomi suuri ja Basile suuri, ja kes need kloostri reegleid koostasid perioodil, Needel oli üks väga kindel põhimõtte, et kloostri elanikud peavad käima korrapäraselt päraselt Siis liturgia. Liturgia. See ühteus. See osadus peab olema. Et seal olid need võib need linna nõunikud kohal, aga seal olid ka need väga tugevad usklikud, kes kõrbes vaeva nägid. Ja sitten oli küsimus siitä, et vainojen aikana osa kristitüüsta luobui Kristuksest... Sellel ajal oli, oli ka see probleem, et tagakeusemiste ajal osa kristlastest loobus Kristusest. Ja nüüd tahtsid nad tagasi tulla. Ja varastel sajanditel olid peamiselt see mõtteviis, et kui sa oled korra ristitud ja pärast seda teed mõne väga ränga patu, eriti veel kui sa Kristusest taganed, siis, siis head aega. Ei ole palud tagasi teed enam ei ole. Aga nüüd kui vainuejälge nüüd tuli palju, nii see asja pidi käsitlema. Kui nüüd aga tagakiusamiste järel üksid inimesi hakkas olema väga palju, siis pidi selle asjaga tegelema. Küsimus oli selles, et kas Kristuse kirik on ainult tugevate jaoks või on seal ruumiga inimestele, kes tõesti taga ajal on osutunud nõrkadeks ja Kristuse maha salanud? Tämä küsimus ratkastin sillä tavalla, et seda kysyttiin tunnustajilta, jotka ei kuollu vainoissa, mutta ei olta hakaatiin käsi tai kieli tai korva tai, tai vankilassa istuvad. Ja see lahendati paljudes kohtades niimoodi, et küsiti inimetadud usutunnistajatelt. See on sellised, kes tagakiusamistes ei kukkunud, ei tapetud, aga kellel seal käsi või kõrv või, või midagi maha raiuti või siis, kes vangis istusid õsõnaga olid kannatanud. Ja he sanoevad, et ne on odetava tagasi. Ja need usutunnistajad ütlesid, et jah, et need taganenud kristlaseid peab tagasi võtma. Nämä ka kärsi, heilla oli suuri rakkaus ja ümmäris heikkoja kohtaan, vaikka he itse oli olnud vahva. Et need, kes olid kannatanud, neil oli väga suur armastus ja mõistmine nende nõrkade suhtes, kuigi nad ise olid jäänud tugevaks. See on väga hea, sest muidu ei oleks ju meie sugustel ka kirikus kirikuskoht. Küsimus oli selles, et kas kirik on ainult sellistele väga tugevatele või on seal ruumi ka tavalistele kristlastele. Suomessa on semmoinen vitsi et on niinku luterilainen kirkko seinät leveällä kattokorkealla kaikki sopii sinna. Et Suomessa on ütlemine et luterikirik on selline et seinad on laiad ja katus kõrgel kõik mahuvad sisse. selles ütlemises on oma tarkus seis. Ja meile ortodokseilla tosi se joka halua niinku tiukasti noudatta nii luostre Ja meil õigeusulistel on ka see aru saame, et kes tahavad väga ranged kõiges olla, nende jaoks on kloostrid. Mina olen 43 vuotta pappin. Mina olen olnud preester 43 aastat. Ja siis kui 80-ate lõpus 90-ate alguses hakkas Venemaalt tulema inimesi Soome. Ja monil oli Rippi isa Venäjel. Paljudel neil oli Venemal pihiisa, kuskil Optiina või Petseri Ja ne Rippi isad, jotka ei olnud ikinä käinud Lännessä eikä ikinä eläinud maailmassa, oli loostareissa olnud, nii ne neuvad nii Suomessa asuvia ja Venäjeles. Minastatama järjetölde. Ja need pihiisad, kes elasid, olid kunagi võib maailmas olnud, rääkimata länemaailmas, et nad antsid nõu nendele Soomes elavatele venelastele, mis minu arust oli nagu ä, absurd mõtetus. Ja siis ajatel et joku äiti, jolla on pienet lapsed ja imettää lasta ja hoida niite pieni alla, ja sitte sieltä joku tuota antaa ohjeita, et noudatad paastoa tarkasti. Mõeldame, et ma mingi ema, kes imetab lapsi ja suur lapse on ja siis keegi ütleb, et ei saab, et kõik paastureeglid täpselt täitma. Need on mehed jahkel olnud midagi aimum naistest ega lastest ega pereelust, et sellised nagu on nõu. No. Ja tämä on üks ortodoksien ongelma meil, meillä, et me emme aina näe seda todellisuutta, missä me elämme. See on üks meie oikeusklike probleem, et me tihti peale ei näe seda tegelikust, mille siis me elame. Ja se, et se luostari ajattelu tuodaan sinne seurakuntiin, see on kyllä ongelma. Ja see, et kloostri kogudustesse, et selles on probleem. Või siis see, et kui me elame oma mõttes, kuskil Pütsantsi riigis või vanal, vana Venees või kus tahes, et see lihtsalt tänapäeva maailmas ei õnnestu. Jos me elame näin, nii silloin me tosiaan emme voi vieda Kristusta maailma. Kui me elame niimoodi, siis me ei saa kuidagi Kristust maailma tuua. Tämä linjaveto veto, joka tapahtusil on vainu jälkeen, että et kirkossa on tila kaikille, niin tämä on unohtunud ajamittan. Ja tõesti see lahendus, mis siis tagakiusamiste järel nagu tuli, et kirikus on kõikile või väga paljudele ruumi, see on nõrgenenud seda mööda, kui kloostrielanikud on saanud kirikus üha enam ja enam mõjuvõimu. Kaikki piispad on luostareista. Et kõik piiskopid on kloostrist. Suuri osa hengellista kirjallisuudesta on munkelle kirjoitettu ja sitten tarjotaan meile. Suurem osa vaimulikku kirjavara on kirjutatud munkadele ja seda pakutakse ka meile kõikile. Luostareissa on paljon ripiisi, jotka opastaa maailmassa asuvia ihmisiä. Kloosites on väga palju neid vaimulike isasid, kes juhendavad maailmas elavaid inimesi. Jatkan vielä vähän siitä, kuinka tämä ehtoollinen hävisi käytöstä. Nyt mä rääkin vielä natukene sellest, kuinka se armulauan käyminen jäi praktikkas kuin väväköä vähäiseksi. Osittain siihen liittyy tämä synnintunnustuksen sakramenti. sakramentti. Ja osalt sellega on seotud patutunnistuse salasus, sest nagu aru saate, et kui inimesed tõsti suurem osa käib igaliturgia armulaual, siis on väga raske korraldatud et kõik käiksid ka pihil. Kadumuksen sakramenti tai sünnitunnustuksen sakramenti on selline, et ortodoksine kirko ei ole koskaan opettanut, et see olisi pelastuksen ehto mis puutub patutunnistuse või meeleparandus salasusse, siis Õigusu kirik pole kunagi õpetanud, et see on üks pääsemise eeltingimus. Enne oli juttu sellest, et kuidas need tagakiusamiste ajal ära langenud, ära taganenud kristlased võeti tagasi kirikusse. Ja see oli julgine see sünnetunnustus. Ja siis nende puhul oli selline avalik patutunnistus note kaikki tiesivät joka tapauksessa että mitä oli tapahtunud. Kõik Kõik teadsid nagu nii milles kysymus oli nende inimeste puhle. ja see tagasi tulemise protsess kirikusse võis kesta kas või mitu aastat mutta sitten tuli myös tämä kui luostarilaitos kasvo ni luostarilaitoksen piirissa tuli tämä hengellisen ohjauksen periaate Nüüd kui klostri elu levis laiemalt siis selle Raames tekis selline vaimuliku juhatuse, juhendamise põhimõtte. See on natuke teine põhimõtte, et näiteks nooremad klooste elanikud rääkisid iga päev oma juhendajale, et mis mõtted neil peas on või mis oli juhtunud päeva jooksul. Ja siide kehitusis tämmene hengelisen ohjauksen periaade. Sellest arenes selline vaimuliku juhatuse põhimõtte, mis nagu osalt Tungis sakramentaalse patutunistuse sisse või või põimus sellega. Ja tõma luostareista, tõma hengeline ohjaus levisisite myöskin muile kui luostari asukail. Ja kloostrite kaudu levis see vaimulik juhendamine ka teistele, mitte ainult kloostri elanikele. See ajalugu on vähe tuntud ja uuritud, aga näiteks kolmandal sajandil oli veel niimoodi, et ka nii-öelda tavalised ilmikud, seal ulkas naiste rahvad võisid nagu kuulata teiste muresid, et mis on tänapäeva pihitaolises situatsioonis. Aga see ei olnud kuidagi sakramentaalne piht. Sitten vielä müöhemmin, kun ehtooliselle osallistutin harvoin, nii sitten joka kerta oli pakku käydesünnin tunnustuksella. Olid mingid ajateks sulle, kui käide väga harva armulaual, siis oli ka nõue, et iga kord enne armulauda käiakse ka pihil. Aga selle juures on olnud ja võibolla täna päeval nüüd Venemaal jälle on selline poliitilise kontrolli element siis tiedan, et 1800-luvulla ainakin Suomessa pappie piti tehdä joka vuosi tilasto, et mingäveru on heretik, siis näite Starovere ja lähin seurakunna alueella ja raportoida piispalle. piispalle. No näiteks 19. sajandil Venekirikus ka Suome alatel preester pidi ka aasta aruandes kima, et kui palju on lahkusulis ja eriti vanausulis ja mida on tehtud nende kirikusse tagasi juhend Ja see ehtollisella käünti, siis merkitiin kirkonkirjohi veel 1900-luvun puolella. Riik jälgis, et kirikkuraamatutas oli kirjas, et neid, kes ei olnud, näiteks käinud aasta jooksul armulauale. Et need olid kahtlased, kas olid mingid lahkusulised või siis veel ulem mingid nihilistid, nagu sellel öeldi, vasak vasakärmuslased. Eli ehk oli selle sillä oli myös kansalaisvelvollisuus. Et see oli nagu kodaniku kohus käia armulaual ja seal juures ka pihile. Et see oli asi, mida riik ühiskond jälgis. Ja minister võis küsida, et kui keegi polnud käinud iga aasta, et siis miks pole käitud? Ja nyt kun mitä on kuv kuvannut teille siis Jumalan kansa ja niin kuin ja niinku, se yhteys ja kaikki, niin tämähän on aivan eri asia, mistä me nyt puhutaan. Että kun me nyt ennen rääkisimme sille Jumalan rahvast ja sellest, kuidas me ylentämme oma sydämme, että et nyt me näemme, että kuitenkin se on kaikkia nagu oppis toinen asia teisestä kyljestä. Siis kertaan vielä, että se ensimmäisen vuosituhannen no 200-luvulta, niin toiselle vuosituhannelle hyvin selvä jatkumo, että nämä keskeiset teologit, no tuossa se oikeastaan kaikki korostivat ehdollisyhteiden tärkeyttä ja Jumalan kohtaamisen todellisuutta vähemasti kolmandast 14. sajandi on selline järjepidevus, et kõik olulisemad teoloogid rõhutasid seda armulaua osadust ja jumalaga isikulise nagu, kohtumise, kokku saamise tähtsust. Mutta tässä siis sen ensimmäise vuosituhannen 670 aastal, kui see luostari liige alga olla küvi vahva, niin silloin muun muassa päätettiin, et piispojen pitää olla munkkeja. Nüüd aga 70 80 kui sajandil, kui kloostriinstitutsioon hakkas nagu üha saama, siis ka otsustati, et piiskopid peavad olema valitud munkade seast. Et enne seda oli ka opieluspiiskoppe. Siil oli sellane ongelma, et 600 luvulla jo ja aikasemminkin, piispad oli hyvin palkattu Muidugi probleem oli selles, et 7. sajandil juba enne seda oli piiskupidel päris head palgad, kirikul oli päris suured varandused ja muidugi see tähendas seda, et piiskupid pühitsid oma enda poegi piiskupideks. Säile suvussa omasus. Et varandus püsis suguvusas, suguvusaga ees. Ja siis John Meijendorfin kirja just tästä, keisarikunnan ja kirkon toosta ajastani. Hän sanoa, et merkittävin süü piispojen selibaati on tämä äsken mainitsamani. Ja Meijendorff, ka meile tuntud autor, ühes raamatus ütleb, et peamisi põhjuseid piiskopide selibaadiks vallalisusnõude jaoks oligi see... Se see oli siis keisarin, see oli Justiniaanuksen määräüs, et ta pidas olla selivaati tai munkipiismari. Juba keiser Justinianus määras, et piiskopid peavad olema siis vallalised, aga läks veel paar sada aastat enne, kui see lõplikult teoks tehti. Mutta siis see ei olnud kirkon hengelline päätös. Et see ei olnud kiriku nagu vaimulik otsus, seda ei põhjendatud vaimulike see, argumentidega. Nii, see liite tähendab nagu omaisuuden hoida. See oli seotud kiriku ja piiskokonna vara küsimustega. Aga Klo tele muidugi meeldis see, et kiriku juhid tulevad nende seast. Alun perin, jos katsoo kanoneita, niin se piispojen hallitseminen tapahtuu tämmöisen konsultoinnin kautta. Kun vaatat tämä onillista siis piskopi töös on on vähän olullinen. Nagu nõupidamine, konsulteerimine, et nad konsulteerisid oma ametivendade, teiste piirkonna piiskopidega, oma vaimulike presbüteeriumiga ja teiste oluliste inimestega ja siis langetasid otsuseid. See oli hea järjestel. See oli väga hea süsteem. Mutta vähitele piispat jätti sen konsultaati pois on poissid. Aga pikkamisi on piiskopid jätnud selle konsulteerimise nagu ära. Et lihtsalt on hakkanud üksi otsustama kõikide asjade üle. Ja sitten müüskin see, et piispat et kansa valitsi piispat. Siis vanema kombe järgi on ka see, et rahvas, kiriku valis piiskopid. Ja teised piirkonna piiskopid kontrollisid, et ta oleks kanooniliselt no, sobiv inimene. Kloostarien vaikutusvalda kasvoi. Igal juhul kloostrite mõjuvõim kasvas. Nagu öeldud, vaimulik kirjandus on meil suurelt osalt või kloostritest pärit. On ka teile tuttu selline etu termi kui enkeli elama? Ja kas te teate sellist terminit nagu ingli elu või ingli eluviis? Seda öeldakse kloostri elukohta. kohta. See on hyvi ongelmalline termi. See on vägagi problemaatiline termin. Kaski siis ortodoksien kirga opetuksen muka ihminen on sielu ja ruumis? Kuna õigeusu kiriku aru saama järgi on inimene ju ihu ja hing ja me usume ihu üles tõusmist. Me ei räägi, et mingi abstraktsioon või ainult vaim elab edasi, vaid me usume just nimelt ihulist, ainelist üles tõusmist. Mingalaine see ülesnõussu ruumis on? Milline muidugi see üles tõusnud ihu on? näiteks emmause teel üles kaks jüngrit kõndisid pika maa koos. Üles tõusnud Jeesusega nad ei tunnud teda ära. Mut ei, siin on myöskend ta ihmetele, kolme päeda tai sarvet tai jodagi. ihan ihmisen näköne varmasti. Aga noh, samas ei olnud niimoodi, et seal oleks olnud kolm pead otsas või sarved või tiivad või midagi, et sa inimese moodi oli. Aga millest nad siis Jeesus ära tundsid? Nad ei tunnud teda välimuselt ära. Kui Jeesus mursi leiva. Tundsid sellest, kui Jeesus murdis leiva. Ja silloin he tunnistivad hänet ja samalla hän oli poiss. Ja siis nad tundsid ära ja äkki teda enam ei olnud. Enkeli elama, mina kuulen siin uusplatonisen soinu. Et selles terminis inglisannane elu ma kuulen nagu kergelt sellist uusplatonistlik, tooni selles või, et ihu on kuri. Ja on... oikea elama on see henkeli elämä ilma ruumist. Ja tõeline elu on ingli elu, ilma ihuta Ja elu. pitää vabautua seda ruumiin kahleest. Ja tuleb vabaneda ihukeha ahelatest. Kaunis ajatus. See on ilus mõte. Mutta ei ortodoksid. <laughs> Aga see ei ole õigeusklik. Eike kristiline. Ega kristlik. <speaking in> o <foreign> God. <language> Ja sitten me puhume hengelisesta elämästä. Ja me räägime ka vaimulikust elust. Siin on sama ongelma. Siis mingetagi on paasto. Et sellega on sama probleem, et miks me siis paastume näiteks? Kuna on tegu ju vaimuliku eluga, siis on ükskõik, kas me sööme vorsti või no, ei vorsti. Mutta kui ihmine on siis sielu ja ruumis, koska sielu ilma ruumista on aave ja ruumis ilma sielu on Raato. Inimene on hinge-ihu tervik, sellepärast, et hing ilma ihuta on kummitus, toint, ihu ilma hingeta on raibe. Inimene on molemmat. Inime ja... on mõlemad koos. Ja siks me teha maahankumaruks. Siks me voiteleme pühitetülle öljülle itseme ja pühitetülle vedele. Ja siks me niiku, kastame lapse vedesse. Selle pärast me ju kumardame ja õliga võiame. Me jome või kastame ennast püha veega laps või ka täiskasvanu. Sulle vajutatakse ristimiseks vette ja nõnda edasi. See kõik on aineline. Niin, ja siis kun Johanneksen evankeliumien alku, siis proto-evankeliumi, niin kun siinä sanotaan että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tyköinen, ja sana oli Jumala, ja sitten sana tuli lihaksi, niin siis sehän on sarksi. Ja kui Johannes evankeeliumi alguses eks ole öeldakse, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal ja sõna sai lihaks. Logos sarksegenetuse sarks on liha, eks ole midagi väga ainelist. Se luostarilaitos lähti myös siihen, että maailma on paha. Nyt Institution lähtö sellesta, että maailma on halpkuri. Mutta eikö Raamatussa sano että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa? Aka piiblis on joka ölttut, että ja nöntä on Jumala maailmaa armastanut, että ainutti se on ainu syntynyt pojaa. Jumal armasta sitä maailma, kas me voimme öelda, että se maailma on kuri? Siis jos katsoo ensimmäistä mooseksen kirja. Kui me vaatame esimest Moosese raamatut. Luominen. Jumal löi maailmaa, vaatas seda ja ütles, että vaata, se on hea. Väga hea. Se on hyvä maailma. Se on hea maailma. Se on langennut. Ta on, ta on langenud koos inimesega Mut see on kristuksessa lunastet aga kristuses on ta jälle lunastatud Siis lunastus ei koske, vaan nii vaan see on koko luomakunda. Ja lunastus ei puuduta ainult inimest, vaid kogu luomakunda. ja siis suuri püheni puhuu ihmisesta mikrokosmoksena. Ihmisse yhdistyy koko kaiki tema on ja sitten myöskin hengeli. Et See mainitud Maksim tunnustaja räägib inimesest mikrokosmosena, kelles on ühendatud nii kõik vaimne kui ka aineline luudu. Et ainu, kui kuulete, et see maailma on paha tai kuulete, et länsi on paha Et alati, kui te kuulete, et see maailma on kuri või et lähes on kuri või midagi Navalni kuoli ja haudattiin tänään muud Navalni ei suri, täna on juba maha maetud sest sitte ilmselt küsüü, et onko see nüüd ortodoksi Nimesed küsivad, et kas see, tema oli ka õigeusklik Ja kas ta kirikus ka käis Me tiedame, et ne ihmised, jotka tappavad hänet, nii ne käivad kirkossa. Me teame, et need inimesed, kes ta tapsid, käivad kirikus ja käivad pihil ja armulaual. Ja... Navalny kirjuti 2014 pääsijaisena blogin, siis kümnevuuta sitten, 10. ülesnousemuksest. Et 2014 kirjutas Navalny üles tõusmisest oma blogis. Ta räägib sellest, et ta oli 25. eluaastani selline võitlevate ist. Siis sai ta usklikuks. Mu tahan kirjata, et hän ei koskaan luopunut kuitenkaan tieteellisesta maailmakuvasta, eikä siitä ajatuksesta, et papid on tekoopühie. <laughs> ta ütles, et ta pole kunagi jätnud teaduslikku maailmapilti ja kunagi pole jätnud seda aru saamast, et priestrid on silmakirjatsead. Ja siit hän kirjuta, Kristuksen kärsimyksen teest. Ja ta kirjutab ka Kristuse kannatuste teest. Kukaan ei tukenud Kristust. Et keegi ei toetanud ja aidanud Kristust. Tiedotusvälineet oli fariseoste sensuuri alla. Meedia oli fariseride käes ja nended senseeritud. Ja vallanpidajil on asunud ulkomaail. Ja nendele, kelle käes on võim, nendel on välismaal. Ja sitten ne tapavad Kristuks. Ja need on need, kes tapavad Kristuse. Arvavad, et nüüd on nende võit. Mutta sitten tulee üles nousumus. Aga siis tuleb üles tõusmine. Suur tänu, isad Rauno Pietarinen ja Mattias Palli. Sellega ongi tänane saade otsa saanud. Saate pani kokku piret pregitariim, Soovin kõigile õnnistatud suve.